І після того ви перестали спілкуватись? Ні, ми перестали дружити. А після третього курсу вона взяла академ відпустку і десь розчинилася у своєму іншому житті. Минуло багато років, і за цей час я кілька разів бачила її по телеку, раз читала якесь інтерв'ю, а потім вона зникла. Хтось казав, що з молодіжним лідером розлучилася, дітей не нажили. Але ж твоє життя не лише Стевка? І усмішкою у брудну стіну це її зовсім не стосується? Це інша історія, чи не так? Так, то вже інша. А що це ми про Стевку взагалі? Просто пригадався такий яскравий персонаж з мого життя. Набагато яскравіший за мене. Інколи, особливо у важкі хвилини, я думаю про неї, наче рівняючись. Намагаюся налаштуватись на її чуйку, на її живучість. Метикую, як би вона вчинила в даному випадку, що б зробила, що б сказала, як би повелася. Але знаєш, якого висновку доходжу? Що вона би зробила так-то і так-то? А я не змогла чи не зможу, бо я – це вона навпаки. Цікаво, чи згадувала вона мене всі ці роки? А може, делітнула як непотріб етапну людину своїх ранніх років? Хоча мені здавалося, що у нас із нею був якийсь космічний зв'язок, який важко визначити словами. І вимкне свою двозначну посмішку. Я зовсім не про те. Те пішло в архіви за сім початок. У мене після того теж було власне життя. А що це все я та я? Ти сам де вештаєшся світами? І чого тебе не тягне додому? А мене і справді не тягне додому. Я і справді вештаюсь світами. Мені цікаво слухати твої оповідки про Стевку і взагалі. Хоч нічим і не можу допомогти, не можу якось розвеселити тебе. Розповідати про моє життя, а навіщо його перемелювати? Я вже перегорнув чимало сторінок і зшив їх степлером, щоб не ворушити. Коли бачиш військові дії, байдуже, що навіть не на нашому континенті, коли летиш у вантажному літаку, набитому військовою технікою та боєприпасами, і не знаєш, чи дістанешся місця, і нафіга ти на це підписався? Коли літак сідає, а з лісу виходять по наш вантаж повстанці, чорношкірі, схудлі, втомлені, насторожені, вдячні й недовірливі водночас, і просять вивезти звідти жінок та дітей, Починаєш інакше реагувати на буденне. Пробач, не хотів образити твоїх почуттів. Поважаю твою депресію. Ну, точніше, твоє право тимчасово впасти в даун. Але не затягуй. Треба жити. І бажано з задоволенням. Я так розумію, що про Стевку більше новин не буде. Розкажи, як ти живеш зараз. Що робиш? А? Поліна встала від комп'ютера, підійшла до вікна, оглянула на підвіконні струнки ряди кубиків із різноманітними кактусами, і раптом побачила маленького павучка, що сплів павутиння між двома паличками від японської їжі, які навіщось стирчали у різних вазончиках. Помітивши людину велетня, павучок миттю сховався, а Поліна Сумно посміхнулась і промовила. Вранішній павук на смуток, павук в обід клопіт, павук вечорі надія, французька приказка. Вона озирнулась на електронний годинник, що стояв долі біля її ліжка без ніжок. Була четверта година по обіді. Дівчина перевела погляд на ледь помітне мереживо, знову посміхнулась і пригадала. Павук у день до кохання, додавала Стевка до французької приказки. Отже, вчасно я тебе побачила, комахо. Кохання – це саме те, чого я зараз прагну, коли мене нудить від мужиків після останнього ними отруєння. Мабуть, ти мені швидше до якогось клопоту Коліна подивилась через немите скло на вулицю. Дерева без листя, земля без снігу. Вітер шаленіє без совісті. А в цій мізансцені люди без настрою сновигають, нахиливши голови у своїх справах. І ти тут, хоч удавись, нічого не зміниться довкола. Саган. Звісно, час вже братися за переклад серйозно, але чогось нудить і від неї. Якась вона така далека, наче в тумані. Слова та фрази її такі неспівзвучні –